Radio Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia. Boas tardes, Armando. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, técnico Marc, adiante con noso programa todos os sábados de 6 a 8 Saben aquí que falamos en galego para que todos vostedes poidan disfrutar da nosa música, eh, dos nosos comentarios, das nosas noticias como a sempre, a primeira hora comunicaremos con Galicia para falar con con José Lamela, que seguro que nos ten preparado algunha cousa extraordinaria como a cada fin de semana para todos eh, nosos ointes, e despois, na segunda hora devemos tamén comunicarnos con Galicia porque, mm, bueno, xa, xa conheces, me parece que aquel sendeiro recuperado por voluntarios ali en... Exactamente, voluntarios que viñeron de fora de de, fora de Galicia concretamente de albus, fora de España Albus, albus. albus tamén de, de, de Galicia, pero que decir que, eh, que é tos, o extraordinario é que sí. vieram moitos da fora. Ademais unha paisaxe onde se pode de verdade, eh, de verdade recomendo a calquera que vaia pois a ese sitio. Quinta de Cancelada. Quinta de Cancelada. Si se van ali a Alia Freixal Sí. métense por a pista que vai a louxas a túmbia bueno, que se lhes falamos pues, a túmbia doira conocen moito bueno, pues entonces, eh, Falaremos tamén con Antonio Álvarez que é o presidente de, de, da asociación de Castaño Nogal exactamente eh, tamén falaremos con algúns dos nosos amigos que están a iglesia, ao mellor somos capaces de conectar con Paco Rivas o noso no. poeta eh, da Mariña Exactamente, que nos fai deixar ese sorriso final moi ben, eh, nesta ocasión non poderemos conectar con Xulio simón posto que teña previsto, mm, previsto a asistencia a un acto importante mm, dun amigo que cumple 50 anos eh, xa nos falará del que ademais teremos que falar de ese mm, do que lle ocorre a ese amigo dele uh -huh. xa, xa verás, unha cousa moi interesante para a semana que vem xa, xa, xa, xudio non estará preparado mentrestanto, noso técnico temos preparado aquí algún tipo de música para que todos os nosos unentes escoiten desencadean a morriña e as mulleres sudan vaguas de tristura foi creado mazaricos de ramiña con mosaicos de nobreza e fermosura iso virxinal da natureza cadro verde que no ceo espellea onde doado perde la cabeza mociño de calquera que aldea Cando en terras de fora lembro as tuas festas Un regueiro de vaguas derramo por ti Porque voar quisiera para chegar a elas E na virxe do monte cantar che yeah. Mazáricos, mazaricos, o garre bendito do Olimpo Celta, traio moreas de vicos tras túas xentes e pra miña terra. Miña da Romaxie, que por nos velas no alto do monte, pide llaves que sempre nos axude pra que os teus fillos volten de a casa que deixaron o monte De e ilusións o alma chea un entullo de lembranzas no meu peito que a de nena abandonei a miña aldea decidida a percorrer o mundo aeito Fun por mares, povos, milas e cidades Espetándose en pimentos de amargura Rubricadas con morriñas e soidades Por mazaricos que a gloria pura Verde dos meus antergos Non podo esquecerte E desde calquer punto Lembrome de ti cando longe me atopo e un morro por verte en a virxe do monte cantarse así Mazaricos, mataricos fogarre bendito do limpo celeta traio moreas de vicos pras tuas xentes e pra miña terra miña virxe da romaxe Que por nos velas no al todo monte. Fidella Deus que sempre nos axude. Pra que os teus fillos volten con saúde. Ledos a casa que deixeer o monte. Por nos velas no alto do monte Pilelle a Deus que sempre nos axude para que os teus fillos volten con saúde De nosa casa que o monte Era a nosa ben querida e xa felicidade Ana Quiro, non? Exactamente, si sí. Deslogo. Maza, mazaricos. Eh, sí. Non esta muller foi a que máis cantou así a emigración, ya que máis se sentiu fora de Cataluña. Esta, fora eh, de Galicia. Eh, esto, eh, esto, perdón, fora de de, de Galicia. Exactamente, sí, sí, sí. parte, bueno, parte eso, dos, dos, os primeiros foron o, sí. o aquel grupo que que tiñamos sí, no, que, eh, comezou, que comezou era peta en... peta pouco tamén, pero a ver, tú acordaste de a Santiago Boy si, sí, a Santiago Boy sí. foi ese? o este Pucho Boedo exactamente Pucho Pucho Boedo. Boedo. o gran Pucho Boedo exactamente, que precisamente foron eles os, os, os eh, impulsores de, quizás, eh, non? a nosa música en, en galega no exterior eh, entre Pucho Boedo, Petapouco e Anakiro foron os que impulsaron a nosa música fora sí, sí, eh, sí. Eh, eh, tamén se pode dicir tamén o rei de Viana Tamén tipo o, sí, pero eso el, era do tipo de ballet. Marbé máis ben a exposición da nosa danza. Eh, na, da, exactamente. Pero Ana Quiro, a primeira vez que cantou, cantou en radios Plugas uh -huh. en radios Plugas levou unha tunda por ir a cantar. <risa> o sea, índole rifaron na casa Sí, índole rifaron na casa sí, Porque súa, seu pai era guarda civil <risa> y, E non querían que fora cantante esta... Pero Ila sí E incluso tamén hai unha anécdota dela Que como vivía aí en Vila de Cans mm. Pois pues, tuvieron que rescatar os bombeiros mm. Porque se quedara pechada na casa <risa> Estas son anécdotas Pois pues, que Ila contou e deixou escritas Muy ben. Bueno, despois desta de primeira intervención Que tivemos así un, bo un bocadinho informal O que nos queríamos temos agora é, é, poñer un bocado de música da última da última fornada de María doceo bueno, que hoxe precisamente está a celebrar un acto importantísimo en Celanova exactamente, si sí, está en Celanova que viñe unhas noticias antes de chegarme, de chegarme pa aquí pois uh -huh. estuve repasando un pouco isto está en Celanova sí. é, precisamente na casa dos poetas en, eh, en, en, celebrando o centenario de, eh, de Celso Emilio eh, Ferreira eh, eh, eh, bueno, pois vamos a poñer unha peza de música de María Doceo para recibirmos despois baixámolo en todo caso para recibirmos despois a, a chamada man, telefónica que, que todas as fines de semana nesta primeira oriña mantemos con Galicia Baixamos, como já decíamos, a voz da nosa, nosa querida María Docero para darlle ben vida, como a todos os fines de semana, a o noso colaborador correspondente, Navai Xalimia, a Xosé Lamela. Boas tardes, Xosé. Boas tardes, don José como sempre, Hola, Armando, que tal? <risas> como sempre, graciños por estar aí Tiñamos preparado a conversa contigo precisamente con esta peça de música damos xa ben vida de Mario Doceo Xaviche, que coincidimos co sentimento que ti tes con respecto a esta grande cantante, non? que además es que esta, esta tarde están, creo que va a estar en Zalanova en Zalanova, sí, la casa de los poetas sí, sí, sí. efectivamente sí. pues no sé si nos dará tiempo porque también estamos liados aquí con otros temas pero vamos, es eh, eh, siempre un, un soplo de aire quente, sentimental no sí, que sí. nos invoca esta mujer ¿no? esta, claro. estas vibraciones que transmite sí Bueno, eu recibín a túa mensaxe eh, sentínme moi perto de vos, posto que, además de que, mm, bueno, teremos se si é posible a comunicación con un, a persoa que ti nos eh, facilitaches, pero que o, o sentimento que nós temos eh, está moi caroñboso, pois por lo feito de que, bueno, pois eh, as noticias que saíron na prensa en Ourense e en Galicia tamén con respecto a esa manifestación que van a ter os galegos aí na baixa línea é importante, non? É importante, é importante, creo que xa te verga esta tarde, non? Por lo menos eu agora acaba de ver na voz de Galicia que saliu unha edición das 4 da tarde un, unha foto xa donde se ve o alcalde de Antirima no medio dun grupo de xente que se manifestan estaba en Queguas ¿no? uh -huh. que é unha das zonas donde se un incendio a, a volveu a desgastar o parque natural, un área natural protegida como a que temos aquí ¿no? sí, sí, eses sí. lumes que pasaran a ser dunha lacra estival ¿no? de, de cada ano a ser un mal endémico xa que aflora en cualquier sequía que veña aí o temos ¿no? sí, sí, parece sí. que estamos aquí moi abandonados no aspecto de, de preventivo eh, eh, estamos nunha área natural que ten esta excepción s condicios que ten este dos do xores por exemplo sí, sí. é que xa se ve o trato diferencial que hai con respecto a outras zonas eh? Por exemplo en este momento pois eh, como decía o país fa os días entre Galicia Mira o, o deserto de Xores pasado desapercibido non? Bueno sí. pero é importante temos que falar precisamente con coa persona que tú nos propós, que é don Ramón Alonso preséntanolo. Ramón Alonso é unha persona eu conocido xa mm, faños cinco anos así, non? Que fun a visitarlo precisamente vindo de Barcelona e me encontrí que sorpresa de encontrar esos alcaldes xa eh, añejos, non? Que perduraban aquí por a Baixa Línea encontrar con a persona xoven preparadísima un, un, un licenciado en Dereito que que tiña unha formación ademais unha trayectoria na enseñanza tal, era unha persoa realmente que me pareceu, digamos eh, que, era un lujo telo no no no gastonar con esta no ya os feitos aí están non é unha persoa que conecta perfectamente con toda a población de Entrimo que vai adiante non que ten unha cantidad de, de feitos realizados aí e, por exemplo un dos exemplos que había que seguir non nestas pobacións que necesitan de xente deste estilo que que teñen eh, esa preparación e esa forma que ven aquí a traer cousas non a, a esperar recibir de neplácitos de allí da, da zona ese o persona quen pois, pois é a... entrañable por todas partes, sí. Pois sí. vamos a saludálo pois enton. Boa tardes, D. Ramón. Ola, moi boas tardes. Moitas grazas. Si ten algo que encadir as verbas do noso amigo Xosé, pois ou de, de que vixe eh, un sobrepasado en en un mar serio, pero foi moi crímen, non sabía que estabas escoitando, se non berase algo un pouco duro, sabes? <risa> no, bueno, o non me vento, pero estou es colorado como un tomate, ¿no? porque non é <risa> eh, excesivo, desde logo, eh. Que, que, eh, que te vereses moito máis claro ¿no? pero bueno, eh, para que para que non baixes dun listón da dos ditos que estás conseguindo aí. Ademais a sientación demostra non en cada elección pues, arrasando y eso eu suppon que eh, é un voto a persona no es un voto a, a, a... niña colleges política en las historias es politico, é historia. é simplemente cuando alguien que sabe que detrás de él hay futuro non? o sea algo ten que ver precisamente no exactamente <risa> algo, <risa> cuando a gente lo vota será por algo sí, sí. de todas maneras, manera gracias José sabe cómo funciona esto el voto no siempre así pero bueno gracias todo lo, lo cariño lo que me trate de los los Os son un pouco exagerados. Bueno, pois, pues, despois desta de presentación, que para nós é sublime e interesantísima, pois, pues, é darxas ben vida, señor alcalde, agradecemoslle moitísimo que teña estes minutinhos connosco e, eh, bueno, pois, pues, desta de, de, de esta nosa humilde radio, o que nós queremos é que os nosos ointes, eh, moitos que nos siguen pola internet, saiban desa inquietude que teñen aí en, en Entrimo, que Entrimo é eh, máis ben unha comarca que non un pobo mismo, non? Bueno, somos un dos concellos e... Eh que está enclavado na, na comarca Baixa Limia eh, estamos ao mesmo tempo formando parte do parque natural Baixa Línea, que agora ten carácter transfronterizo cos, cos concellos límites de, de Portugal. Uh -huh e eh, bueno, pois pues, a inquietude que teñen agora eh, ten moitísimo que ver con esa eh, proposta de manifestación que se segun xo se nos in, adiantaba pois pues, xa tarde xa se fixo algo xe. e mañan será un pouco máis comprida ou abondosa, non? Si, sí, esperemos que si sí. aquí, bueno, é moi extenso de tratar todo en conxunto, pero basicamente un, un sentimento de, de abandono mm. e de sentirnos que eh, que quizá o máis ou máis eh, máis graves sentimos tratados de unha maneira totalmente discriminatoria, no. Uh -huh. no mismo mesmo día prácticamente coincidiron o incendio no parque do no so concello con da fraga do Eume. Sí, sí, sí. e eh, o tratamento que se lle está dando pois pues, eh, completamente, vamos, tan as antípodas un do outro, no. Sí, sí. Entonces sente este esquecido, sente este Eh, marxinado, eh, desde logo como ciudadano, pois pues, non deixa de ser unha ultra e unha humillación Entendemos que todos deberamos ter o mismo, o mismo nivel de atención Quizáis o estar máis cerca da capital, non? Si, sí, bueno, é ultra rémora que vamos arrastrando en todos os aspectos, non estamos moi lonxe de dos centros políticos, sociais e económicos da comunidade. Claro. Eh, parte do noso encanto, e por iso somos temos ese galardón do parque transfronterizo máis grande de Europa, reserva da biosfera, temos todos os títulos ávidos e por haber a nivel medioambiental, uh -huh. pero eh, geográficamente xeográficamente unha zona complicada. Ahora, non creo que eso sea excusa para para que unha maquinaria como a da Xunta de Galicia non deixir de atender un territorio co fin yo cabo da súa competencia, no porque estamos falando do ámbito de deste de aspecto concreto os edos do incêndio e já se viu un trato discriminatorio e diferencial que hai, ¿no? Claro, claro. Pero um, E aquí, a baixa línea, tú sabes que en todos os conceptos que temos tocado últimamente, non? falemos da estrada, parques empresariales, todos os temas que desde a xunta dependen, últimamente, pois, pues, tenos, digamos, que non hai visita ni lamentación, simplemente que, que nos teñen así como esquecida, non? Sí, é que por aí hai un pouco máis de lama que non na zona do perto de Santiago, non? Sí. <ríe> bueno, claro, eh, por, eso, por eso non van hai que poñer botas de goma e eso molesta nos pés Bueno, para estas maneras, o presidente da xunta que era tan aficionado a anos a, a facerse fotos ao lado do terreno queimado Bueno, pues, pero iso a llanos Claro, pero claro, non, ano bueno, pasado indovín cunha foto cunha mangueira apagando un incendio ¿no? Pero si unha mangueira que levaba, a, a que levaban quando hubo Era unha barbacoa, un barbacoa Ah, era unha barbacoa <ríe> <risa> bueno, pues, sí, bromas no, a parte, bromas a parte, eh, a a cantidad de, de lume que, bueno, o a cantidad de hectáreas que arrasou eh, en Queguas, que Queguas que é un era un privilegio, polo menos, o que nos coñecimos eh a, poco, ano pasado, me parece que foi, verdad? Eu xosé cando estivemos sí, por aí. Eh, si, sí. ademais eu creo que tú já tiñas de, de antes bastantes coñecementos sobre entimos. Claro, claro, si sí, meu pai sí, concretamente sí. estivo por aí. Si, si, Pois Eu te digo, por exemplo, que, abundando un pouco no que contaba Ramón, da cantidad da ristra de, de galardóns e de condecoracións que tengo o Parque de Sire, se pode xa tranquilamente 10 así a, a, a título corriente, que, por exemplo, o do lugar de interés comunitario, zona especial de protección de aves, a carta europea de turismo sostible, acude cu calidades, Parque Natural, Red Natura, Zona Especial de Protección Ambiental, Parque Transfronteiriza, Reserva da Biosfera, xo ento que xo xo eres portugués. O sea, esta década de, de, de galardón creo que no hai ningún parque no mundo, ningún área protegida no mundo que teña tantos. En cambio, se xa tan digamos, discriminatoriamente abandonada, ¿no? o, sea, sí. o maltrata. ¿no? Claro, claro e bueno, ademais a zona de Queguas que, que, que, que, que ten un encanto extraordinario o ¿no? senderismo que por aí se facía ¿no? o que se fai, por ao menos que ademais moi reconhecido e moi fei, moitísima xente xe chega xe, por aí a facela tanto de Portugal como de España ¿no? si, sí, eh, casualmente temos, bueno, temos unha andaina que facemos todos os anos de 50 km en 12 Ajá. horas, con boa parte do recorrido por a serra de De, de Boreiro, moitos eh, bueno, camiñantes desgraciadamente Tuvenos que encontrar con vos tramo pues, Esas condicións son ¿no? penosas sí. claro. Que además a foto que, que sale na bota ahora esta tarde eh, Precisamente vai nunha zona queimada ¿no? uh -huh. Non sei se, se aviches E que sale, sales tú un grupo de xente e, e, Nunha área precisamente totalmente calcinada Eu unha non a poden ver, porque esta, bueno, hasta a nove da noite dura esta prova, estamos aquí atendendo a xente, pero... Pero, bueno, e, eron dos tramos por onde discurría a camiñada, sí, sí, a un lado de a outro, cinsa. Cinsa. cinsa. A non ten nada que ver con a tradicional anda en a peneda, non? Non, non, esta é unha prova que facemos, este é unha novena, novena edición, unha prova de montañismo, basicamente para os federados en na acertación galega de montaña son 50 kilómetros en 12 horas para conocer un pouco os lugares máis pintorescos do, do Concello Onde sairán todas las, todos os penedos que ademais seguro que os, os, os aldeanos saben o nome de cada un deles, non? Sí,. si sí. <risos> e sabían os nosos antepasados ten en conta que este é unha zona arqueológica moi importante, sí. aí a Pia Moura que é un dos Penedos, sí, sí, o Penedo sí. das Serpes non sei, que foi estudiado por casi todos os arqueólogos eh, eh, importantes galegos, non? como Florentino López Coivilla Ademais de Xocas Ademais eh. eh, sí. de, de Xocas Fernando Salonso, ya... ademais sí. Fernando Salonso, temos en conta que é de Intrimo era de Intrimo, vai Si, si, si Bueno, eh, eh, con respecto ás propostas que dende Entrimo en e os arredos se fai que que, que que nos dicen da xunta, O que lles dicen, que contestanlle ou fan como o señor mm, Rajoy que esperan a terceira carta para contestar No, bueno, no noso caso vamos, eh, non hubo absolutamente ninguna ninguna actuación eles somos responsables en materia de incendios somos responsables en materia de parques naturais Eh, que nin apareceron, sin nin, nin apareceron ninguna simple patrulla con dos agentes do parque, nin os comuneiros intentaron entrevistarse co co directores do parque en Lobios eh, non foron recibidos en 15 días. Eh, sin un, darnos as costas de uma maneira escalofriante, pero ¿no? <ríe> Creo que ese punto de vista democrático estou difícil de, de asumir, ¿no? Claro. Temos esa, esa experiencia de, do ano pasado cando se nos entrou por, por, de Portugal o Lume, e que a pretendeu ignorar non sei que, que, que, é a parte que, que o Xerés antipática que xe crean os Xerés porque negaban esa evidencia non é que houve que facer auténticos malabarismos para dar a conhecer a, a, a gravidade destes incendios que estaban proyectando as zonas donde tiñamos o noso gran patrimonio natural, no? Sí. As, as, as, as plantas emblemáticas que que que que lledan realmente importancia este este, este sitio protegido, e ¿no? sí. que nos di entonces o señor alcalde con respecto a estas eh, actuacións que que teñen, bueno, aparte de, de de previsto esa grande manifestación para mañán, eh, que lle parece no, no temos sensibilidade suficiente composto que precisamente gracias a José, pois pues, todas las cines de semana falamos de desa de zona, aunque sea un, ca, un cachiño, algo algo vai. Algo aportamos, non? Xo eh? sei. <risa> algo colaboramos por aí. Si sí. <risa> sí, non seguro. Eu, eu, eu creo que isto vale para que a xente de que somos poucos, que quizá a baza que xa vean eles eh pero que pouco a pouco se vayan sensibilizando de que temos que facernos sentir de algo, de, de, de outro. Non podemos consentir este, este trato. Non creo que xa as promesas ou os plans de, de, de axuda ou eso se concreten mellor, peor ou non pero, bueno, un mínimo de atención, un mínimo de de, de facerse cargo das súas responsabilidades co ao fin e ao cabo é eso non, eso non creo que podamos consentirlo, desde o punto de vista da dignidade dun... Mm. un cidadano medianamente europeo ¿no? claro, Oye, desde onde es que estás ahora por zona de Queguas? Non, estamos na Terracan que temos aquí o centro de habituallamento para dar de comer a xente ah, que vai acabando as etapas eh. uh -huh. estamos aquí na Terracan Quería, quería advertir eh, Xulio, no se se recordas que en Queguas eh, hai as payozas no? sí, sí, temos sí. A, a idea fixa do Cebreiro, pero aquí en Entribo tamén existe eh, ese tipo de construcción eh, que está precisamente en Queguas, no? Ramón sí, eh, O lume chegou xusto a, a beira das primeiras, des primeiras payozas, non? desde o lugar can, de Queguas no, hacia arriba, no, ardeu toda a Carballeira e chegou xusto ao <risas> camiño que, que leva as payozas Vamos, el in, xusto, cantos anos levará a recuperar eso? pois. Pues, Ora está a probar. Os... xa non digo os carballos sí, no, pues, sí, bueno, Mira, 1 cm de, de terra, digamos, de terra vegetal, tarda cen anos. Na regeneración dese de terreno, non? Claro que Eu estuve en cando estuve agora na Semana Santa lá, e cando foi o ardeus ou das fragas do Eume, que estaba ardendo aí no Xurés, pois pues, pues falaba un paisano que viñera de Bélgica. E dice que que non están preparados para ese, para ese lume. Dice, e menos este, este gobierno. Dice, porque quitou todo. Xa non iba a haber lumes, quitou todo. Pero aparte de iso, dice que hai unhas maneiras de apagar con motobombas, gastando menos águas e apagando lume. En forma de choiva. Dice, porque ven unha bolsa desas e barreu todo canto había e estruzou árboles que había de baixo. Con millor estaban, o millor non acababan de arder e aíndas revivían. Dice que hai unhas de Unhas mangueiras Eu conto que ele me dixo Dice unhas mangueiras que forman auga E son teledirixidas Dice hasta con helicópteros Un helicóptero para uh -huh. Dice non faz falta que solte a bomba A, a bolsa Sinón con mangueiras teledirixidas ¿Vai? Para formar Dice que non se estropee tanto como se estropeou Digo porque eu cando vixe Cando vim Os do eh, Baixo línea E veixo das fragas do Eume A miña que se me caía al mospes Claro no, bueno, Eu creo que, que Asuntan neste aspecto Neste aspecto concreto que estamos falando O comportamento non é o adecuado Materia preventiva sobre incendios eh? Nada, esto nada Isto de confiar na providencia A que chova sí. O único remedio preventivo é moi mala cousa Si, si, si En fin, eh, don, don, eh despois queda, queda o problema añadido, ¿no? Porque eh. neste momento Dá da, da por chover, ¿non? Eh, todo, toda esa materia queimada e arrastrada aos ríos, pues non? Neste claro. caso que, que a cuenca natural Donde vai parar e mm. eso é totalmente mortal para toda a fauna a sí. fauna do río, en fin, río, claro. A mellor, eh, a mín ocúrreseme que a proposta ou unha das propostas que a mellor pode servir porque igual que se fai, por exemplo na zona do Corballiño, en outro sitio por facer unha festa do pulpo en pago de facer unha festa do pulpo por facer unha festa, de, dan, bueno, dan para nada, non porque xa se fai en tribu ou sea, unha festa gastronómica que sea atraínte ou suficiente, o suficientemente atraínte como para que os políticos eses se acheguen aí e digan, bueno, pues vamos a invertir un pouco máis de cartos neste nesta zona, non? Sim, Entrimo é un sitio feminizado, pero... non, Ramón? Joder. Porque ten aí a empanada característica de Entrimo, para, a ver, por que non? Por eso digo Bueno, pero baño come tío, la empanada. No me... Aproveito para invitarvos, se <risas> vos si apetece a hacer cablos por aquí. Sí, e sí, sí. e acertarme yo invitándonos a nos a, a, a dixar políticos en un momento de partida. <risas> <Porque risas> tengo... Eso seguro. E, además, tenga Cachena, non? Exacto. Sí, a... sí, ¿eh? Ese é ¿eh? es o pero... mismo día. Precisamente en Queguas, non? Ten unha boa... Hai, hai varias explotacións aí de gando, pois en a zona de Ovelas, que onde está Ovelas, Ovelas, Ovelas, Ovelas, Bolzarrago, onde está a maior parte da, das cabezas de gando Cachenos. Cachenos. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, é unha broma de inciso, no medio, pero... Non, pero a invitación pode quedar, Ah, sí, sí. <ríe> sí. <ríe> Además, si entramos podemos visitar Fíjate, Santa María la Real, ¿no? falando e quedo dando... do escorial de Escorial, Galicia, ¿no? verdade, si. Pois se me permitides que quería decir que todo más ou menos está planteado, no que decía José Eduardo Arrastre das Cenizas a parte do daño que fai na, na na fauna fluvial o problema dos abastecimentos de agua non? que unha boa parte dos povos eh, abastecense de, de manantiais e de, de captacións do propio río, non? imagínate uh -huh. todo todo eso que no, se nos ven encima este día es que empeza a chover okay. pero bueno, eh, problema ese aparte, eu creo que o, o verdadeiro asunto é, é que empe empezas a ver que hai unha estrategia de, de clausurado rural non? por lo menos este rural recóndito lonxano que está muy longe do que les entenden que a Galicia eh eu creo que a estrategia é cerralo cuanto antes, ¿no? es de, de esa estratexia pues eh, aparece este desastre y outros que virán a continuación porque se desmantelan servicios, eh, saquense medios e inevitablemente a cousa vai ter que dir. A peor Estamos nunha situación realmente crítica Estou falando da, de Baixenía, como podía falar de cualquier zona interior de Galicia non? pero ontemismo debateuse no Parlamento co o amigo Pablo López Vidal, ¿no? que xa o conhecemos tamén a través de de desta de de antena, non? Uh -huh. Pois eh, tuvo un enfrentamento, bueno, non as preguntas sobre o tema da da, da mellora da carretera que vai da estrada que vai desde Ceranova hasta Madalena, hasta Lindoso. Sí, E sí. a resposta que recibiu foi pues, totalmente triste, ¿no? Porque se, fa, se, se aplaza pero sin poñer plazos, non? Por lo tanto, podemos considerar que isto outro asunto da baixa línea que morre, como denominaba el outro agüe te lamento non ásia a, a Galicia, non ásia baixa línea. E ese é o que está pasando á zona de interior, onde existe unha certa despubación. Parece que o abandono eh, eh, é señalizado naqueles sitios onde mm, existe unha tendencia a haber cada vez menos xente. non E non se poderia fazer unha ponte como fixeron, por exemplo, os de Ayariz, para que, que, que que saltaron as, as autoridades de, de galegas e as autoridades eh, españolas en, eh, chegaron a, a Europa para poder traer todas esas axudas mm, que, que, que, bueno, pues, nun momento determinado foron capaces de coñer? Non un tema sencillo, porque esas, ese tipo de tipo de programas casi sempre estaba tutelado ben eh, pola de Diputación Provincial ou ben pola propia Asunto de Galicia. Non era fácil o acceso dun concello ou dunha asociación de concellos sin máis, non? Siño sí, sí, sí. lo que fai sempre ater verde estes organismos intermedios e aí claro né, topámonos co no, por... Referíame á sensibilidade que o mellor en Europa pode ser diferente da sensibilidade que aquí, pues, pues están a mosar as administracións máis perto, máis cercanas, non? Que, que fan ese eh, olvido e ese esquecemento, pois pues, casi a peto e a propósito do, do que mm, non, vamos, non é de lei que se, se faga, non? Si, sí, eu creo que se está cometendo unha da verdadeira injusticia con, con boa parte da población ao fin do cabo en que eh, estamos perdendo habitantes eh, provincias do interior galego lugo e orense basicamente sí, sí, eh, moita poboación moi dispersa moi bella pero <risa> creo que poboación fin do cabo do mesmo nivel co que viva na rúa do paseo orense ao parque de San Lázaro sí, sí, eh, sí, lo que se sí, está sí. facendo é eh, por nosas condicións de maneira que non quede outra que, que abandonar, que irse, a xente que non vai se querer ir, que non espera morre por aí. No, directamente morrer, que é o que está pasando agora, porque cada día sí. temos un entierre, non? Ahora mismo sí. teño que marchar a un caso que se dé hora mismo, como me comunicaran ahora. Lo que estamos haciendo, un promedio case de un, un, un entierre diario. Para aí. Món, mira, vaya. Pois... Bueno, non é aí solo, eh? que no, eso no, es que estamos estamos baixísimo mismo influxen toda en todas as zonas interiores de Galicia. En Galicia yeah. había que reconsiderar toda esta forma. Yo creo que o planteamiento es inadecuado porque están acabando como en toda a zona rural, ¿no? Yeah. Eh non, non hai futuro, non se ve ninguna posibilidad de sobrevivir aquí. Non sei Ramón se ten algunha perspectiva en este aspecto que sea nois. Hombre, quedas aí o pesimismo de vivir cada día aquí porque en realidad es en un valle disimulado eh, lo que dices tú, eh, cada ano te sacabas un ano con 40 tantos enterros eh, un ou ningún nacemento y eh, ya a dinámica esa, ¿no? Sí, sí. Entonces eh, ilusión, ilusión sí de que esto en algún momento debido a crisis económica tal vez o, o como se pongan os tempos, achea unha volta de determinados sectores sociais ao campo se queira facer dunha vez por todas un estudio estratégico de como equilibrar o territorio e como aproveitar o potencial enorme que ten estas zonas pois pues vamos a pensar que algún día algún teño valor de facelo ou a lucidez suficiente para verlo, non? Porque senón, moi ben, isto irá, sí, todos, pero o que xa arde en que aguas, portas de Vigo, porque será monte claro. de Iquía a Gran Vía, non? Sí, sí, claro. claro. Bueno, bueno no, temos un monte preparado para que imase, porque non existe ningún tipo de protección máis. Es, a eso, a eso, claro. a, veríamos, a eso nos referíamos. Bueno, estamos, pero, vamos a eh, falar... ¿Fantemos? Perdona, xosei, eh, interrumpinte pero quería que, a ver, vamos a falar entonces precisamente desas de potencialidades enormes, non? Dos embutidos de, de, da zona do, da, da gastronomía da, do turismo rural do, do acceso a, a cousas como ti, como antes nos mencionabas antes da, da, a, a igrexa, que ao lado hai unha persoa que é un escultor que tamén ten ali unha exposición extraordinaria, non? Sí, que xa deixamos, Aquí somos un, un lugar de artistas, claro. temos un museo, abrimos este ano un pequeno museo dedicado aos artistas locais e aí pois desde de escultores que traballan a madeira Xente que fai traballos na pedra, Bien, xente sí. que fai asuntos de, de cerámica, de barro, pintura, uh -huh. eh, encaixe o sea, moi variado, fotografía, uh -huh. moi atractivo. Eh, o potencial, eu penso que a demanda que se empezaba a ver eh, creciente do, do turismo de naturaleza, da ¿no? gente que buscaba un lugar bonito, tranquilo, donde se coma ben, donde se respire ben, donde se durma ben, donde se poda bañar un, un río limpo, todo o que ofrece a naturaleza, que para moita xente hoxendía é un privilegio en Entrimo a, a quedar moi satisfeitos. Hoxe, por exemplo, nesta prova, con unha climatología moi adversa no día de hoxe, un frío chuvia, e chuvia, hai 110 personas que ven casi todas de, de, de lugares da comunidade, e... Eh, do eixe, digamos eh, económicamente floreciente de Santiago, de Coruña de Ribeira, das Pontes, de, de Noia uh -huh. que a gente busque este tipo de lugares ¿no? ahora un concello solo mmm, como este non pode, non pode dispor das infraestructuras, da promoción eso, para eso está o, entre outras cousas o parque natural non que tiñamos tanta ilusión Eh, para eso están as autoridades de, de, de capaces de mover o tema turístico e o tema hostelero porque un concello solo por si sí non é capaz ¿no? Que llama... sí, sí, sí. recorda que llevamos estos anos ahí trabajando con os portugueses eh, que son afins a nós, ¿no? Uh -huh, de todo o Parque uh -huh. Nacional Portugués, lo no cual facemos o mismo coinsunto moñeño, ¿no? Estamos traballando en estes programas europeos, pero claro, Portugal agora tamén está nun momento moi crítico, ¿no? Sí, sí. É, movido por esa crisis que os envolveu un pouco antes que a nós, de forma tan brutal ou máis brutal que a nós, ¿no? Uh -huh. Y isto fai que que non exista esa ese ánimo de traballar, porque non se ve salida, non, non se ve uh -huh. non Aí... sei como ves to, non? Hai outra cousa máis estaban que eu quería apuntar e que tamén está no, no debe da, da propia Xunta ou do, do da administración que lle corresponda, non? Por exemplo, en TurGalicia hai unha promoción de, de, de lugares e de zonas, e a zona de baixa limia parece que non aparece con suficiente claridade na, na, na nos nos ou nos boletins que a propia TurGalicia ten Ten como proponente, non? Pero iso ¿no? é baixo ou é alto? Non, non, iso... É montaña? No... Si, sí, pero tamén... Porque solamente sale o Cibreiro e eh, salen ali polo redor de Santiago bueno, Por eso sí. digo que aquí abaixo deve haber moita lama e alegría ah, no Por iso? No, e eh, habrá que baixar Vamos albú. a ver, vamos a ver, é eh. É verdade iso, desde logo, desde parte da xunta non podemos presumir de que teñamos unha un, un, un entidade, que é un entidade, unha institución que este apoiando decididamente o xerés, non é verdade, non está. Claro, claro. Hai paralización do salgueiro, hai todas aquelas obras que estaban funcionando e que podían ser un momento de reclamo paralizouse, non? Pero que, mesmo así as posibilidades que temos aquí son tremendas. É simplemente crear o elemento que nos ajude a invitar a sentavir no vir. Nós por exemplo, a Feira de Lobios, eu ponho como exemplo así, que, que, que está aquí, bueno, como pode ser entre de un cualquera, que un día o mes metemos 4.000 personas aquí en Lobios, que chegan de cualquier sitio, é casi sempre na dirección sur norte, non, o sea, a través da cuenca do Limio por vento revesa, a contracorriente porque veñen do porto para acá de Vigo eh, canalízase por aquí, non por, por a parte que, que corresponda a as de... ah, Efectivamente. Sí, sí, Isto sí, sí. quere decir que aquí un lugar está, digamos, ben, ten atracción para traer moita xente e temos en conta que estamos aquí a un paso. Hmm. Por un paso non estamos dentro do Parque Nacional Portugués é eh, porque por un metro de diferencia, o partenaria portuguesa acuden un millón de personas anuales y aquí pues pois, acuden 4000 o 5000. Este un que no ten, digamos, esa, ese tipo de 4000 o 100000, 100 bueno, pero a, a diferencia es asombrosa entre los que viene un lado y otro. Quiero decir que aquí, da parte de Galicia falta el eh, elemento de mm, convocar a esta gente hasta aquí abajo. Mm -hmm. Non sei que, que, que diría o noso alcalde Con respecto a, a ese meu Apunte de Tur Galicia non? Sí, no, eh, De feito, como apuntaba José Había uns, uns traballos onde estábamos todos os concellos E cámaras eh, dun lado e do outro da fronteira Cordeaux Parques Parque Nacional Portugués, Parque Nacional Español Con moito diñeiro do internet Que teóricamente iba a ser para estas cousas Para unha promoción forte da da zona, non? e a condicionar eh, o, o que falta de infraestructuras de ocio sí, sí. Eh, todo eso que era a verdadeira ferramenta que te pon no mundo que te pon no, no mercado claro, turístico claro, pues, pues claro. quedouse en nada eh, lastimosamente, o que se dicía, un concello da nosa envergadura non pode, non pode por os seus propios medios promocionarse a, ao nivel que que requeriría, que requeriría este espacio especialmente atractivo, si se conoce, claro claro, claro, que razón Bueno, pois... Eh, Por a nosa parte, o que queremos é que... Bueno, a, na medida das nos, nosas humildes posibilidades que a xente saiba que... Que, bueno, pues, que teño... non nos esqueencemos que non nos esquencemos do que eh, do, eh, do ben e do mal que estén facendo. No, de, do ben, do ben. Do do ben. Que no, pero, eh, eu creo que eles me entenden. Do mal que o faen algúis e do ben que o faen outros. Ah, vale, vale. Sí, sí. Bueno, pues, el Porque el los... a eles a xunta... La verdad, sí. eu puidon comprobar con xente falando ali fai poucos días. Eh, a xunta debe seguir moi pouco. Sí. Posiblemente, moi pouco. Bueno, eu creo que o nivel de inversión que está facendo na Baixa Limia xa nos todo. O ano pasado sí. foron 0 euros. Isto xa pode ser un, un indicador de de de canto ah. nos apresa, bueno. nos querense. Del de obvio xa temos gabado varias cousas. Vamos a gabar algunha máis de de, de entrimo, don Ramón. <risas> Pues, eh, eu, xe, te digo, eh, a nivel paisaxístico, nos estamos na, na punta de lanza de, de cualquier territorio eh, sí. que sea un reclamo turístico. Claro. Un planto para Serra do Quinxero, Serra Lemoreiro, claro. poboacións eh, casi de conto, como poden ser Olelas, como poden ser Queuas, sí. unha gastronomía riquísima, que repito, o día 6 daremos boa mostra de lo aquí na capitalidade do Concello. Un nivel de vida que para a xente que ama o o, o vivir ben, no uh -huh. sentido sano da palabra, reúne todas as condicións, eh, xa digo, o que faz falta é o apoio institucional, unha infraestructura forte de promoción que nos acerque a, a resto do mundo, porque están empeñados en que nos vayamos, eh ahora ven con todas as fusións de concellos... Uh -huh. eh, E eu, último caso, diríamos pois, que, como di moito orgalloso aquí, a Oinda, eh, nos morreremos na casa. Porque, que, que nos xunten así para, para meternos nunha residencia, pois pues casi non imos ir. No, no claro que sí, sí. Ten razón, ten razón. Bueno, pois, o día 6 queda apuntado. Sí O día 6 de, de maio é un día que... que, que por lo menos, además, eu espero que sea bon día. Estamos a eh, camo quen día casi portas do verán. Pode acudir moita xente eh? no, sí, ten, eh, Vai ser a, a novena edición eh, A verdade ten respondido moi ben eh, eh, Xa digo, xente de fora Básicamente xente do norte de Portugal e Logo destas zonas máis pobladas da comunidade de torno de Vigo, da Coruña, de Ferrol, de Santiago uh -huh. Está funcionando realmente ben Eu queria facer unha pregunta Cantos quilómetros hai de aí A Santiago? Desde Santiago nos temos eh, 170. 170. 170, sí. Bueno, e nos podríamos... si ruta a ruta do interior de Castro Logoreiro, igual a forras algún quilómetro.. Sí. O que pasa é que nos porro Castro Logoreiro... É que eu queria propunir unha cousa senyor, a, a, a, a don Ramón. Que poñan pois algo como eh, apartamentos, así, pero apartamentos de luxo, a todo que poidan Virus de Santiago, Virus de Santiago pois aí. A ver se si é verdad que despois veín aquilo, a pasión por aí, que se acorden de que existe. Sí, o problema é traelos A xente que ven aquí vai ser encantada e repite Toda O problema é que, claro, traxe eh, Pois pues é o que dixo José pues, Pasa a festa, ven mil persoas O xena andaina nun día como hoxe mm. Ven 100 persoas desde, desde fora E é de agradecer non? Sí. Pero falamos de que isto necesita outro nivel De momento de, claro, de, de xente claro. Claro, claro, sí, sí. É, máis, é máis hostible no tempo claro, un, un día ou dos no claro. ano Ademais temos exemplos Temos exemplos moi cerca Temos exemplos moi cerca porque se si nos metemos, eu xe case sempre a veces me dicen que son moi duro quando eso, pero eu poñollos os exemplos, pois, que están ali vivos eh, que están alí. Digo, mirad o de antes e miradlo da agora. Digo, entonces, aí, por exemplo, eh hai os exemplos en Portugal, por exemplo, hai exemplos da parte de Castela e eh, eh, polo outro lado de son eu, da provincia de Lugo, temos temos aí Asturias. Si. Sí. Temos e Asturias E, e, e, e eu gostaríame que alguén vira Unha aldea como vinho eh, oscos, pois, eh, oscos, por exemplo Oscos, por exemplo Si, oscos Se si veis ante unha lea de oscos É que te quedas maravillado E antes era unha aldea que andaban Arando igual canos, cas vacas E uh -huh. agora, pois, un hotelitos Se todo o turismo Bueno, que tamén se vive todo, eh, da labranza eh, Que non todo é o turismo, tamén hai a labranza Pero o señor labranza Sí, sí. no si sí, é compatible, é, é debe ser é debe ser compatixinar, pero pero aí hou é... unha estratexia da do principal neste caso, encontre vin, non sei o momento da cabeza que, que, que tiña unha idea clara e el bui sin inversións ao xente, sente viu que era rentable, claro, e así é como se fai, claro. como se fai te, Tecido pero, económico. Pero se claro. usted, don Ramón, ten unha idea e nunha deixan levar a cabo tipo no, cos e... Sí, no, eh necesito se necesito medios y ayuda, somos concellos muy pequenos es decir, sí. imposible que el obvio centreimo muíños por si sí mismo, sea capaz de desarrollar esa bueno, pero para está la administración central. Eh, con, con esas competencias, un grave lo temo, Exactamente. Sí. Sí. Bueno, pois, sei, que, que... No, eu queria dicir que Entrimo é unha, un dos sitios emblemáticos da, de, toda, de toda a comarca eh? mm. Antiguamente, no, cando eu era pequeno, Xulio, as eh, únicas bailes que había de discoteca eran Entrimo Era un lugar de, de, de que convocaba toda a xeventude Feira, da comarca eh, Podíamos saber que históricamente, no 1922, había carteira e telégrafo É, é periódico é periódico, sí, sí, periódico. a zona de máis da zona este foi un concello moi vanguardista de sempre por distintas circunstancias que viviu épocas moi boas e, hasta sí. os anos finais dos anos 70 e ao principio incluso dos 80 a verdade é que íbamos moi por diante da media dos dos consellos rurais da, da provincia e incluso da comunidade, con uh -huh. adiantos que hoxe incluso no concello dovense hai algún núcleo do rural que non ten alcantarillado, para entendernos, non? E aquí aí, pues, como dice José, o el... primeiro sento de esos servicios que hoxe se consideran normais. Pero uh -huh. estamos eh, no mismo, chegou, chegarmos aos anos 70, eh, a xente tuvo que empezar a marcharse, a xente de nova, uh -huh. eh, como nadie quiso por remedio, nadie viu que quere que a que votar unha máu, pois pues, se pues, estamos pagando as consecuencias de ver que queda xente moi maior, moi pouca xente. Porque en Entrimo vexe cantidad de hoteles pues, que están esperando a, a, a que veña o cliente, ¿no? porque ten construccións dedicadas a hostelería, restaurantes, ten todo eso paralizados últimamente porque non existe esa afluencia non? Sí, sí, claro. <risa> Pois pues... eh, En tribo eu queria facer referencia Todavía a un elemento histórico que temos aí A Serra de Anamán, non A a súa capela lá non? Anamán, sí, sí, sí. sí yo, yo que Era xa aquí, non? De Quingostras O famoso Valleiro Que, no que teña en tribo tamén por aí da, da montaña, non? Robaba os ricos para darlle aos pobres, algo así, non? Eso é, es, Robin Hood, así en plan local Efectivamente <ríe> <ríe> Bueno, bueno, don Ramón, bueno, José, que que vos agradecemos muitísimo estes minutos que, ded, que nos dedicades e que perdedes con nosco, verdeso tempo que quedanos, pero que nos agradecemos muitísimo, y os seus ointes tamén, posto que os seguidores que sabemos que por internet, mediante internet, mediante as redes, pois pues, van nos seguindo e, e bueno, pois pues, sempre nos reclaman, están atentos precisamente a as túas sí. comunicacións, José. Sí, sí. Eh, e eh, bueno, pois pues, que esperemos e agardemos que non se xa a primeira nin a última que facemos co señor alcalde que, bueno, pues, noutro momento a ver se son noticias moitísimas máis millores <risa> Exactamente, bueno, esperemos, sí, sí Pois, pues, pola miña parte, nada, a gracias que foi un, un, un rato moi agradable e, e, e gracias porque nos facedes un pouquiño de, de eco de resonancia por, por ese mundo adiante para que saiban que este burato ainda está aquí, ainda estamos algúns que queremos seguir vivindo aquí eh, que non queren, aquí. No, non queren parar no almacén de solidaridad acompañada e intentaremos, intentaremos sobrevivir e podemos millorar as condicións isto está claro, xa o sea que moitas gracias pola chamada por este, por este rato de conversa moi agradable Bueno, vale. gracias a vos Pois pues, eh, a, a próxima semana pues, eh, Temos entonces como contrapunto Para ver que nos contou Parques Sobre este tema vale. O, vale. o exdirector O director en función en este momento a Antonia Moeiro Vale, vale, xo sé agardaremos pues, eh, con ansia esa conversa eh, agradecemos, xo volvo, volvo a xa, repetir eh, bueno, que pasedes unha semana agradable que, mm, bueno, pues, que non haxa incendios por lo menos que a xuvia veña a Mansiña eh, eh, eh, para poder eh, eh, recuperar un pouco ese malfadado do incendio exactamente eh, Sobre todo Mansiña para que non lance esfangos eh, distintivos contra o río Unha aperta moi grande a Gracias a próxima semana. Sí. Un aperto moi grande. a somos... Aí vai música para todos os nosos vinte eh, de seguido. Billetes. meña v pasados